Дзен і мистецтво догляду мотоцикла, Глава 26 Я прокидаюся, бо змерз, вигулькую зі спальника небо темно сіре, ховаюся назад і заплющую очі. Спостерігаю, як поволі світліше небо, але й далі холодно, а пара з уст валить. Від тривожної думки про дощові хмари я остаточно прокидаюся. Та, пельніше придивившись, бачу, просто сьогодні такий сірий світанок. Щоб їхати далі, ще занадто холодною і рано, тож я не вилажу зі спальника. Але сон не йде. Крізь спиці колеса бачу на столі крісів спальний мішок. Малий скрутився калачиком і не ворушиться. Мотоцикл нависає наді мною, готовий до подорожі. Він стереже і чекає, не наче мовчизний вартовий. Срібрясто-сірий, хромований, чорний і запорошений. На ньому бруд із Айдахо, із Монтани, з Південної Дакоти, з Північної Дакоти, із Міннесоти. Звідси, знизу, він має шикарний вигляд. Без усіляких витребеньок. Усе доладно. Я не думаю, що його колись продам. Та й навіщо? Це ж не авто. У них за кілька років може корпус поєржавити. Доглядай за мотоциклом, підрегульовуй, і він служитиме тобі хоч усе життя, а то й довше. Якість? Досі вона справно слугувала. Сонце торкається в верхівки ущелини, де ми примістилися. Над потічком хмариною поплив туман, значить потепліше. Я вибираюся зі спального мішка, взуваюся. І, не будячи кріса, спаковую речі, а тоді лиш підходжу до столу і смикаю його, щоб уставав. Він не реагує. Озираюся, шукаючи, чим ще зайнятися, перш ніж його будити, вагаюся, а тоді від холодного ринкового повітря мене щось підштовхнуло, і я вигукую підйом. Він різко сідає, очі широко розплющені. А ще стараюся розбурхати його першими чотири віршами з рубаїв Омара Хаяма. Це круче, що над нами, подібно на гору в пустелі Персії. Так крісу не втямки, про що я там торочу. Він поглядає на гору, а тоді скоса на мене. Потрібно мати відповідний настрій, щоб сприймати поезію у кепському виконанні. Та ще й таку. Невдовзі ми знову їдемо з вивистою дорогою. Ми в'їжджаємо в величезний каньйон. Нас оточують високі білі стіни. Вітер крижаний. Якусь частину дороги освітлює сонце, що зігріває мене крізь куртку і светер. А тоді ми знову подняємося в затінку. Тут вітер знову кусючий. Сухе постельне повітря зовсім не втримує тепла. На цьому вітрі мої губи стали сухими і потріскались. Ми проминаємо греблю і з каньйону потрапляємо на, на півпустельну узвищення. Це вже Орегон. Цей ландшафт нагадує мені північний Раджастан, в Індії. Там ще несправдешня пустеля, а землі поросли сосником ялівцем і травами. Однак сільськогосподарських угідь теж немає, хіба що у виболку чи в долині, де є хоч трохи більше години. У ті шалені чотири вірші, рубаї, хаяма, все крутяться в голові. Не-не-не, щось там, травичка проростає, пустелю від відділяє. Там, де не знають слів султан чи раб, султан махмут на троні годен жалю. В постають руїни стародавнього палацу Моголів на краю пустелі. Де края мока він побачив трояндовий кущ. Цей перший літній місяць, що приніс троянду, як там далі, не згадаю. Цей вірш мені навіть не подобається. Відколи триває подорож, а надто після Бозмена, я помітив, що ці спогади дедалі менше стають його пам'яттю. Вони дедалі більше мої. Гадки не маю, щоб це означало. Мабуть, ні, я не знаю. Здається, така напівпустеля навіть якось там називається, але ніяк не пригадаю. На дорозі нікого, лише й ми. Кріз кричить, що в нього знову пронос. Їдемо, поки внизу не помічає річечку. Ми звертаємо з дороги і спиняємось. У нього знову винувате обличчя, та я кажу, що нам нікуди поспішати. Дістаю і даю йому білизну, рулон долетного паперу, брусок мила. Кажу, щоб після всього добре вимив руки. Я сідаю на камінь, як в Амара Хаяма, роззираюся навколо, в цій напівпустелі мені хороше. Цей перший літній місяць, що приніс троянду, знову. Нам ранок тисячі троянд приносить радо, куди ж вчорашня квіточка зникає, цей перший літній місяць, що приніс троянду, він забережем шиде й Кайкобада, і так далі. Придімо ж від Омара до Шатокви. Рішення проблем омара полягає в тому, щоб сидіти сидьма, хлептати вино і шкодувати, що минає час. Тож, коли порівняти, для мене шатоква краще. А надто сьогоднішня, в якій і ітиметься про наснагу. Видно, як крізь піднімається схилом. Вигляд у нього задоволений. Мені до вподоби слово наснага, адже воно таке домашнє, таке давнє, таке нестильне, так наче йому потрібен друг, і воно не відмовлятиме нікому, хто просить допомоги. Це старе шотландське слівце, яке застосовували ще першопрохідці, як і слово рідня, яке майже вийшло з ужитку. Воно тому мені так вподоби, що точно описує того, хто пов'язаний з якістю. Він сповнюється наснагами. Греки це явище називали ентузіазмос. Звідси походить ентузіазм, що означає буквально наповнений теосом. Тобто богом або якістю. Бачите, як усе сходиться. Наснажена людина не тиняється без діла і не товче воду в ступі. Вона завжди попереду поїзда своєї свідомості видивляється, що там на колі, готова до дій. Ось це і є насна. Підходить кріс і каже Мені вже краще. Добре відповідає. Ми складаємо милий папір, рушник і мокру білизну, примощуємо так, щоб не намокли інші речі, сідаємо на мотоцикл і рушаємо в путь. Процес наповнення наснагою відбувається тоді, коли довго перебуваєш у спокої, чуєш і відчуваєш істинний Всесвіт, а не лише власні сухі уявлення про нього. І нічого екзотичного ні в цьому немає. А чому я люблю це слово? Це спостерігається в людях, що повертаються після довгої спокійної риболовлі. Вони часом ніяковіють через змарнований в лапках час, бо ж нема розумного виправдання тому, що вони там робили. А от рибалка невдаха сповнюється на снагу. До того ж, це стосується речей, які ще пару тижнів тому сиділи його в печінках. Він не марнував часу. Так думати примушує хіба наш обмежений культурний світогляд. Якщо збираєшся ремонтувати мотоцикл, то найпершим і найважливішим інструментом стане наснага. Якщо її нема, то можна зібрати і відкласти інструменти. Не знадобляться. Наснага це психологічне пальне руші. Якщо її немає, то не полагодиш мотоцикл. Та коли її маєш і знаєш, як її втримати, то нічого в світі не знайдеться, щоб завадило лагодженню, Все неодмінно вдасться. Отож, перш за все, потрібно завжди пальнувати на і весь час її підтримувати. Ось ця першочергова важливість на і вирішує завдання цієї шатокви. А завдання полягає в тому, як уникнути тверджень загального характеру. Якщо Шатокова буде присвячена подробицям якихось деталей чи ремонту окремої машини, то може так статися, що у тебе виявиться не та марка чи модель, і ця інформація не допоможе, ба навіть буде шкідливою, бо особливості догляду за однією моделлю можуть зашкодити іншій. Для такої суто детальної об'єктивної інформації слід користуватись посібниками, специфічними для кожної моделі машини. А ще допоможе автомобільний довідник Одала. Є ще певні особливості, про які, ані чи чірку, жодних брошурах. Однак вони є спільними для всіх машин, а тому варті уваги. Це особливості зв'язку якості і наснаги, зв'язку машини і механіка. Ці зв'язки такі ж складні, як і сама машина. У процесі ремонту завжди знайдеться якась деталь із низькою якістю. Це і закурений шарнір, і випадково зіпсути кріплені. Через них минає запал, зникає ентузіазм. Такі моменти я називаю пастками для нага. І трапляються сотні інших пасток для наснаги, а то і тисячі. Може їх навіть мільйони. Не можу навіть уявити скільки їх. Знаю лише, що втрапляв, мабуть, в усі можливі пастки. Та, однак я не думаю, що всі їх знаю, бо під час будь-якої роботи виникають нові. І тоді ремонт мотоцикла доводить до довічю, викликає злість і гнів. Тим він і цікавий. На мапі бачу, що попереду місто Бейкер. Тут сільськогосподарські угіддя багатші, тут більше опадів. На думці у мене тепер такий собі каталог. Пастки для наснаги, які я знаю. Хочеться започаткувати нове академічне вчення, наснагологію, в якій ці пастки будуть зібрані, класифіковані, структуровані в ієрархію з визначеними взаємозв'язками для навчання майбутніх поколінь на благо людства. Наснагологія 101. Дослідження афективних, когнітивних і, псих... і психомоторних блокувань у сприйманні взаємозв'язків якості. Аудиторія 3. Група 7. Понеділок-середа-п'ятниця. Хотілося б мені побачити таке у каталозі якогось коледжу. У традиційному догляді наснагу вважають чимось природним, а чимось набутим внаслідок доброго виховання. Це незмінна властивість. І коли недостатньо інформації, звідки взяти наснагу, хтось може дійти висновку, що людина без наснаги – то безнадійний випадок. У недуалістичному догляді наснага не є сталою властивістю, вона мінлива. Вона джерело лепського настрою, і з нього можна черпати наснагу, його можна поповнювати. А поза вона є результатом сприйняття якості, то пастці для наснаги можна дати наступне визначення. Це те, що спричиняє втрату бачення якості та ентузіазму до виконуваної роботи. Із такого визначення можна виснувати, що ця сфера безмежна, і тут можна накинути лише первісний начерк. Наскільки я розумію, існують два основних види пасток для наснаги. До першого належать ті, при яких зовнішні обставини збивають тебе стропи якості, і я називаю їх невдачами. Другий же тип, коли стропи якості збочуєш через самого себе. Це ніяк не назвеш, хіба можливо заскоком чи що. Розгляньмо перший вид пасток: Коли ти вперше берешся за якусь складну несправність у машині, то найважливіша проблема бачиться в повторному складанні. Це дуже часто стається тоді, коли робота майже виконана. Минуло кілька днів ти майже все зібрав, аж раптом. А це що таке? Втулка підшипника з'єднувального стержня? Як же я міг її не помітити? Божечки, невже доведеться розбирати все знову? і ти просто фізично відчуваєш, як випаровується наснага. Доводиться знову все розбирати до останнього гвинтика. Після того, як змиришся з цією думкою, такий відпочинок може тривати навіть місяць. Щоб не трапилося подібної затримки при складанні, я застосовую два методи. Послуговуюся ними переважно тоді, коли навіть не сподіваюся на особливе складання. Я про нього ще нічого не знаю. При цьому окремо важко зазначити таке. Є правило механіки – ніколи не берегися за складну роботу, про яку зеленого поняття не маєш. Для цього треба мати або відповідну класифікацію, або дожучити роботу спеціалісту. Ту систему елітних в лапках техніків широкого профілю мені хотілося б знищити. Був він уже такий спеціаліст лаймайстер, що потращив ребра охолодження моєму мотоциклу було таке. Я редагував посібники, призначені для спеціалістів фірми IBM, і знаю, не надто багато з них можна б Коли вперше берешся виконувати роботу самостійно, Перевага буде не на твоєму боці. Як піде щось не так, доведеться витрачатись на запасні частини, що ти їх ненароком пошкодиш, і, звісно ж, змарнуєш за багато часу. Та вже наступного разу ти навіть значно випередиш такого спеціаліста. З твоєю наснагою ти вивчив складання машини найбільш складним шляхом, і до цієї справи у тебе значно більше добрих почуттів, ніж хоч колись матиме той спец. Хай там як. Перший метод для уникнення пастки невдачі під час складання машини після розбирання завести записник. У нього я занотовую порядок, у якому розбирав механізм і які питання можуть виникнути під час складання. Цей записник із часом набуде хитне привабливого зовнішнього вигляду, замаститься. Але не раз одне-два слова на перший погляд не суттєві допоможуть уникнути несправності і зекономити години роботи. У нотатках слід враховувати – ліва різь бачить права, верхня чи нижня, кольори розташування дротів. Коли якісь деталі здаються зношеними чи пошкодженими, це неодмінно слід занотувати, щоб згодом одразу придбати нові. А ось і другий спосіб не дати потрапити в пастку затримки від непослідовного складання. На підлозі гаража розстрілити газетку. На ній зліва направо і згори донизу, як читаєш газету, розкладати зняті деталі. Ти бачитимеш усі гвинтики, шайби, штифти у зворотньому порядку і складатимеш їх послідовно. Та послідовність може порушитися навіть за таких пересторок. Ось тоді вже, напевно, слід пошукати наснагу. У прагненні відновити наснагу і надолужити згаяний час уникай відчерю, інакше на кої ще більше дужниці. Щойно усвідомо, що слід починати роботу спочатку, ось тоді варто зробити тривалу перерву. Важливо також відрізняти подібну проблему від проблеми непослідовного складання через брак необхідної інформації. Часто, густо, ти наново збираєш шагрихат методом пробу помилок. При цьому, розібравши його, привносиш свої зміни, знову збираєш, перевіряєш, як воно вийшло. І якщо не спрацювало, це зовсім не невдача, ти отримав досвід, а це вже прогрес. Навіть коли під час складання ти знов припустишся простої і прикрої помилки, однаково можна зберегти певну неснагу, коли збагнути, що наступного разу ти розбиратимеш і збиратимеш із заплющеними очима. Ти мимоволі все запам'ятаєш. Довея плутанина від виробників через зміни у моделях. Деталь швидко зношується, бо не проходить технічного контролю на заводі. Часом деталі виготовляють у цехах, які не мають допуску до технічної інформації, необхідної для якісного виготовлення деталі. Часом вони самі заплутуються у змінах, у нових марках і моделях. І продавець, до якого ти звернувся, може сплутати номер деталі. Та й ти можеш її неточно описати. Та найгірше у цьому пастка для наснаги трапляється тоді, коли ти приходиш додому і виявляєш, що нова деталь не годяща. Пастоки з запасними частинами можна уникнути, комбінуючи низку прийомів. По-перше, коли у місті є не один постачальник, обирай найбільш приязного, постарайся із ним заприятелювати. Може з'ясуватися, що ця людина – колишній механік, і він надасть тобі багато корисної інформації. Відстежуй знижки і навагайся ними скористатися, трапляються чудові пропозиції. В автокрамницях і при замовленні поштою деталі, що найбільше користуються попитом, бувають дешевшими, ніж у автомобільних дилерів. Наприклад, ланцюг у крамниці від виробника можна знайти значно дешевше, ніж в автоцентрі. Щоб не наплутати прикупівлю нової запчастини, завжди бери з собою стару, а ще прихопи штанкенциркуль, щоб зіставити розмір. І нарешті. Якщо проблеми із запасними деталями тобі набридло так само, як і мені, якщо маєш трохи зайвих грошей, вклади їх у захопкове хобі – обробку запасних частин власноруч. Для таких робіт я сам маю невеликий токарний верстат розміром 15х45 см із фрезерувальним блоком і на додачу повний набір обладнання для електрозварювання – догового догового, газового і мінігазового. Зварювальним апаратом можна припаяти до понушеної деталі пластметалу кращої якості, а тоді довести до пуття карбітним інструментом. Поки не звикнеш ним користуватися, то навіть уявлення не матимеш, яким універсальним може виявитися те обладнання для токарних, фрезерних і зварювальних робіт. Коли якусь роботу неможливо виконати самому, то завжди можна бодай зробити щось, що допоможе її виконати. Виточувати деталі – робота копітка, а деякі з них, як от підшипники, тобі ніколи не вдасться виготовити самотужки. Але ти дуже здивуєшся, коли зумієш змінити конструкцію запчастини, щоб можна було її виточити на власному верстаті. І однак це буде швидше і не так марудно, як чекати, поки самовдоволений торговець із посмішечкою пошле тебе на завод. І наснага при такій роботі тільки зростає. Їзда на мотоциклі з деталями, виготовленими власноруч, викликає особливе почуття, що його ніколи не отримаєш, придбавши у крамниці. Ми йді сталося піщаної постелі, порослої полином, коли зачмихав двигун. Я перемикаюся на резервний паливний бак і вивчаю мапу. Маємо заправитися у містечку Юніті, а тоді знову на гарячий чорний шлях посеред полинової поросли. Ось це і є найпоширеніші проблеми, які я пригадав. Непослідовне складання, заскоки, проблема запасних частин. Ці квестії трапляються найчастіше. Та всі вони – лише зовнішня причина для втрати наснаги. Час уже розглянути внутрішні пастки для наснаги, що виникають одночасно із зовнішнього. Як я зазначив у вступі до курсу наснагології, цю внутрішню частину можна розділити на три складові. Три ті пастки, що заважають емоційному розумінню. Назвемо їх пастками цінностей. Ті, що заважають когнітивному розумінню – пастки істини. І ті, що блокують психомотожну поведінку – мускульні пастки. Найбільша і найбільш небезпечна серед них група пасток цінностей. Серед пасток цінностей найпоширеніша і найшкідливіша – непохитність цінностей. Це нездатність здійснювати переоцінку баченого через прихильність до попередніх цінностей. Доглядаючи мотоцикл у ході роботи, ти мусиш відкривати все спочатку. Та цього не дозволяє непохитна цінність. Ось типова ситуація. Мотоцикл не заводиться. Усі факти на поверхні, а ти їх не бачиш. Дивишся просто на них. Та вони ще не набули цінності. Саме це й мав на увазі Федер. Якість, цінність створює об'єкти і суб'єкти світу. Факти не існують доти, поки їх не створить цінність. Якщо твої цінності непохитні, то тобі не довідатися нових фактів. Часто таке проявляється при дочасному діагностуванні. Ти впевнений, що знаєш, у чому несправність. А коли виявляється, що щось не так, тоді тебе заклинюють. Доводиться вже шукати якісь нові підказки, та щоб їх знайти, спершу треба очистити голову від старих ідей. Якщо переважає непохитність, то не вдасться знайти правильне рішення, навіть коли воно лежатиме просто перед носом, бо ти не в змозі оцінити важливість нової відповіді. Народження нової відповіді – це такий чудовий момент досвіду. Дуалістично його називають відкриттям, бо ж вважають, що його існування є незалежним від будь-якої свідомості. Коли він виникає, Спершу цінність його низька, а тоді вона зростає, залежно від ціннісної орієнтації спостерігача чи потенційної якості факту. Зростає або поволі, або швидко, або цінність знижується і факт зникає. Переважна більшість фактів, те, що ми навколо себе бачимо і чуємо, що миті, взаємозв'язки між усім цим і все, що міститься в нашій пам'яті, немає якості. Тут фактично якість навіть негативна. Якби все сприймалося одночасно, то наш мозок засмітився б безглуздою інформацією, яка б заважала нам мислити і діяти. Отож, спираючись на якість, ми попередньо відбираємо, чи радше згідно з Федером колія якості попередньо відбирає яку інформацію слід усвідомлювати. І цей відбір відбувається таким чином щоб їх найкраще гармонійно згодити. Ким ми тепер є і ким станемо? Коли потрапляєш у таку пастку непохитних цінностей, тоді мусиш зупинитися. Хоча це треба буде зробити в будь-якому випадку, хочеш цього чи ні. Варто навмисно зупинитися, ще раз пройтися старими тропами і поміркувати. Чи дійсно важливі ті речі, які досі видавались тобі важливими. Ну і ще придивитися до машин. У цьому нема нічого кепського. Звикне до цього на якийсь час. Поспостерігай так, як дивишся на поплавок під час риболовлі. І тоді щось-то й клюне. І манюній фактик боязко тоненьким голоском запитає, чи він тобі не згодиться. Ось так воно в світі й ведеться. Просто поцікався. Спершу постарайся зрозуміти новий факт не в контексті своєї проблеми, а більше заради нього самого. Проблема може виявитися не такою вже і страшною, як спершу думалося. А факт може виявитися не таким вже незначним, яким він спершу видавався. Можливо, він не зовсім той, що тобі потрібен, та перш ніж його відкинути, треба мати певність. Часто буває так, що перед тим, як відкинути факт, виявиться, що з ним поруч є друзі, що уважно слідкують, як ти на це реагуєш. І серед тих друзів може виявитися потрібний тобі факт. Через певний час може з'ясуватися, що клювання тебе зацікавить більше, ніж первинна мета – ремонт машини. От коли це станеться, тоді можеш вважати, що приїхав. Ти вже не просто механік, а майстер з мотоциклів, мотоциклетний вчений, і їй цілком вибрався з пастки непохитних цінностей. Ми знову опиняємося серед собсом, та по мапі видно, що це ненадовго. З'являються рекламні щити з інформацією про тутешні курорти. Як жива ілюстрація, під ними діти збирають шишки. Вони махають нам руками, а найменше з дітлихів опускає шишка. Мені все хочеться повернутися до аналогії вируджування фактів. От просто бачу, відчу, як у хтось запитує, так, але ж які факти вишукувати, тут має бути щось іще, щось більше. Відповідь полягає в тому, що раз ти вже знаєш, які факти вируджувати, тоді це вже не вируджування, ти вже впіймав. Спробую дібрати конкретний приклад. Можна навести приклади з догляду мотоцикла, та найбільш яскравим прикладом непохидності цінностей є стародавня південно-індійська пастка на мавпу, бо її ефективність безпосередньо пов'язана з непохитністю цінності. Пастку виготовляють із вичищеного всередині кокосового горіха, прив'язаного до палиці. Всередину насипано рис, який можна дістати через невеликий отвір. Він достатній, щоб мавпі просунути руку всередину, але замалий, щоб вийняти кулаки з жмейною рису. Мавпа просовує руку всередину, і все, кінець, вона опиняється в пастці через власну непохитність цінностей. Мавпа неспроможна зробити корис рису. Вона не здатна збагнути. Що свобода без рису більш цінна, ніж полони з рису. Селяни скрадаються, щоб схопити її. Вони наближаються. Ще, ще, ближче. Ага, впіймалася. От яку б можна дати загальну пораду цій мавпочці Не конкретну, а загальну, за даних обставин. Мені здається, що ти б сказав те саме, що я розповідав про непохитність цінностей. Можливо, трохи категоричніше. Існує факт, про який мавка мусить знати, і якщо вона розтисне кулак, то буде вільною. Але як їй це збагнути? Їй треба заспокоїтися і повернутися до попереднього стану, перевірити, чи справді те, що раніше здавалося важливим, усе ще таке важливе. І, звісно, не смикатися і якийсь час спокійно роздивитися по кост. Невдовзі почне клювати факт. Можливо, вона нам зацікавиться. Їй варто спробувати його зрозуміти не з точки зору власної вагомої проблеми, а з точки зору факту. І проблема виявиться не такою вже великою, як здавалося спершу. І факт може виявитися не таким незначним, як здавалося. Ось і вся загальна інформація, яку можна їй надати. Неподалік Прейлі-Сіті з гірських лісів ми знову потрапляємо у посушливе містечко з широкою головною вулицею, яка виходить у центр, а тоді веде у Прейлі. Підходимо до якогось ресторану, зачинено. Переходимо дорогу, пробуємо щастя в другому. Двері відчинені, ми сідаємо і замовляємо молочний коктейль із солоду. Поки чекаємо на замовлення, я дістаю план листа, що його Кріс почав писати матері, і передаю йому. На мій подив, він без особливих запитань береться до справи. Я відкидаюся на спинку і не займаю його. У мене таке відчуття, що факти, які я сам стараюся виловити щодо самого Кріса, також перебувають просто переді мною, а якась непохитність цінностей мене блокує, тож я їх не бачу. Часом здається, що ми з ним рухаємося паралельно. Не разом, а тільки інколи перетинаємось. Удома його проблеми починаються тоді, коли він намагається наслідувати мене і командує іншими, а надто своїм молодшим братом. Звісно, ніхто його не слухається, а він не розуміє, що всі мають на це право. Отоді От халепа. Здається йому однаково, чи подобається він комусь чи ні. Йому просто хочеться подобатися мені. А якщо все взяти до уваги, то це недобре. Уже настає пора, має початися довгий процес відщеплення. Він має відбутись якомога легше. І він обов'язково має настати. Час уже крісою виставати на ноги. І що швидше, то краще. А нині? Усе зваживши, я оце більше не вірю. Я не знаю, в чому біда. Мене весь час переслідує один сон. Від його тлумачення не втекти. Я навіки за скляною запоною. Її не відтуляю. Він хоче, щоб я відтулив, а я досі від нього відвертався. А тепер мені надає цього зробити нова фігура. Дивно. Через якусь хвилю крізь каже, що вже втомився писати. Ми встаємо, я йду до стійки розплатитися, тоді виходимо. Знову в путь. Тепер поговоримо про останні пастки. Наступна з них дуже важлива. Це внутрішня пастка власного я, его. Вона не зовсім відокремлена від непохитності цінностей і є однією з її численних причин. І якщо ти про себе надто високою думкою, то тоді послаблюється твоя здатність впізнавати нові факти. Егоїзм ізолює тебе від реальності і якості. Коли факти свідчать про те, що ти щойно пропустився помилки, то визнати це дуже непросто. І якщо про тебе складається гажна думка в результаті фальшивої інформації, то ти в неї повіриш. І при кожній ремонтній механічній роботі твоє «его» піддається суворим випробовуванням. Ти завжди себе обманюєш, завжди припускаєшся помилок. А коли механік зарозумілий і має захищати своє «я», то становище що у нього аж надто невигідно. І якщо пригадаєш знайомих механіків, уяви їх як певну групу. І коли твої спостереження співпадають з моїми, тоді ти погодишся, що переважно механіки доволі скромні і спокійні люди. Трапляються винятки, та загалом, якщо вони попервах не були спокійними і скромними, то такими їх робить характер роботи. А ще вони скептики. Уважні, скептичні, але не егоїстичні. Неможливо вдавати гарного механіка-ремонтника, аса, хіба тільки в очах того, хто нічого не петре в цій роботі. Я хотів було сказати, що машина не реагує на твою особистість. Та насправді вона таки реагує. От тільки особистість, на яку вона відгукується, це та твоя справдешня особистість. Та, яка реально відчуває, обмірковує, діє, а не якісь фальшиві роздуті образи особистості, які вимислив твій егоїзм. І ці фальшиві образи умить здимують, тож ти кончо впадеш у вічі коли наснага черпать на меж в егоїзмі, а не в якості. Якщо тобі важко дається скромність, якщо вона не тобі від природи, тоді, щоб вибратися з пастки, тобі слід вдати скромність. Якщо примусити себе подумати, що ти на такий вже й мастак, то наснага отримає поштовх, і тоді факти свідчитимуть, що припущення правильне. І таким чином можна буде діяти аж доти, доки настане час і факти не доведуть, що таке припущення неправильне. Тривожність – наступна пастка для насна. Можна сказати, що це цілковита протилежність йогоїзму. Ти впевнений, що все, що робиш, буде не так, і тому боїшся братися до роботи. Саме це, а не ліннощі, часто є справжньою причиною бездіяльності. Пастка тривожності – Викликати на надмірною мотивацією може призвести до різних помилок, до надмірної суетності. Берешся лагодити те, що цього не потребує, вишукуєш уявні хиби, через знервованість робиш безглузді висновки і вигадуєш усілякі несправності в машині. При цьому припускаєшся інших помилок, які підтверджують твою і до того занижену самооцінку. І це призводить до нових помилок, що ще більше посилює зниження твоєї самооцінки. Отворюється якийсь безкінечник. На мою думку, найкращий спосіб порувати цей цикл – викласти сумніви у письмовій формі. Почитай довідники і журнали з даного питання. При цьому тривожність тільки допомагатиме. Якщо більше читатимеш, то більше заспокоюватимешся. Варто пам'ятати що ти прагнеш, головно, досягти душевного спокою, а не просто полагодити машину. Починаючи ремонт, все, що збираєшся робити, треба записати на папірцях, а їх потім послідовно розкласти. Далі стане зрозуміло, що з виникненням нових ідей знову і знову доведеться змінювати послідовність. З витрачений час тебе буде винагороджено під час ремонту, він допоможе запобігти поспіху, через який можуть знову виникнути проблеми. Подумай про те, що кожен механік бодай раз в житті щось робить не так, і нехай твоя тривожність трохи ущухне. Основна відмінність між тобою і платним механіком полягає в тому, що коли він напортачить, ти про це не дізнаєшся. Ти додатково платиш якусь суму, що він її пропорційно розділить по всіх рахунках, а коли ж ти сам помиляєшся, то отримуєш досвід. Нудюга і ще одна паска для наснаги, що спадає на думку. Вона протилежна тривожності і є родичкою проблеми егоїзму. Коли тобі нудно, це означає, що ти вийшов з тропи якості, втратив свіжий погляд на речі, втратив мислення початківців. А твій мотоцикл у великій небезпеці. Нудьга означає, що запас наснаги вичерпується і його слід поповнити. Якщо ти занудьгував, спинися, сходи на концерт, вімкни телевізор, облич роботу, займися чим завгодно, тільки на мотоцикл. І якщо ти не спинишся, тоді станеться величезна помилка. А вся та нудьга у поєднанні з величезною помилкою. Одним ударом норкотує, вибивши всю наснагу, і тоді тебе і справді заклинуть. Сон ось мої улюблені ліки від нудьги. Знуджена людина дуже легко засинає, а після тривалого відпочинку важко знудитися. Ще один засіб кава. Коли беруся лагодити машину, то не вимикаю кавник. А як це не допомагає, тоді, либонь, тебе тривожать глибші проблеми якості. Відволікають від очевидних проблем. Надіга ну, – це сигнал, що слід звернути увагу на ці проблеми. Бо, однак, від них нікуди не дінешся. Перш ніж продовжувати роботу з мотоциклом, візьми їх під контроль. Для мене найнудніша робота – миття машини. Ось де вже марнування часу. Щойно сядеш і поїдеш, мотоцикл знову забрудниться. От у Джона БМВ аж блищить. Він у нього завжди був такий, тоді як мій завжди забрюханий. В цьому і проявляється класичний підхід. Всередині все працює, а зовні занедбане. Одним із рішень проблеми нудьги при певних видах робіт, таких як змащування, замінна мастила чи регулювання, полягає в тому, щоб зробити з них певного роду ритуал. Коли виконуєш незнайому роботу, в цьому є певна естетика. Звична робота також має свою естетику. Подейкують, що є два типи зварників. Заводські, які терпіти не можуть хитро-мудрих робіт, їм до вподоби виконувати одне і те саме. І зварники-ремонтники. Ті ненавидять двічі виконувати одну й ту ж саму роботу. Моя порада така. Перш ніж найняти зварника, дізнайся, до якого типу він належить. Бо така є різниця. Я сам належу до другого типу, і, можливо, саме тому мені, на відміну від більшості, до вподоби знаходити несправності. І я не люблю мити машину. Та коли вже доводиться цим зайнятися, то роблю це як всі. Коли я мою машину, то роблю це так, як, наприклад, люди ходять до церкви. Не для того, щоб знайти щось нове, хоча я готовий до нового, а переважно для того, щоб поспілкуватися із знайомим. Приємно часом пройтися з знайомими тропами. У дзені дещо є про нудьгу. Основна практика дзена – сидіння з поглядання. Чи не найнудніша на світі діяльність, хіба тільки ще індуїстська практика поховання живцем? Нічого взагалі не робиш, не рухаєшся, не думаєш, не переймаєшся. Хіба буває щось більш нудне? Проте в самому центрі цієї нудіги і знаходиться те саме, що проповідує дзен -будизм. А що ж це? Що ж там не вийдемо міститься у асиридді нудьги? Нетерплячка, подібна до нудьги, Але вона завжди виникає в результаті неправильного вхожу зрахунку часу, що знадобиться на виконання роботи. Насправді, ти ніколи, напевно, не знаєш, як там все буде і мало яка робота виконується в запланований термін. Нетерплячка – це перша реакція на невдачу, і як не пельнувати, вона може перерости у гнів. Найкращий спосіб побороти нетерплячість – не встановлювати часових меж на виконання, а надто, коли робота нова і вимагає іншого підходу. А коли умови вимагають ще планування – збільш час вдвоє і скороти масштаби заплановані. Весь об'єм роботи слід зменшити відповідно до важливості, а об'єм першочергових завдань підвищити. Це вже вимагає гнучкості цінностей, а зміна цінностей зазвичай приводить до втрат та неснаги, але на таку жертву варто піти. Це зовсім неподібно на втрату на яка відбувається через величезну помилку внаслідок нетерплячки. При зміні об'ємів роботи понад усе. Я полюбляю чистити гайки, болти, штифти і різьбові отвори. У мене виникає паніка, коли бачу, що різьба скошена, збита, забруднена чи вкрита ржею. Тоді гайки важко і повільно викручуються. Коли я виявляю таку проблему, то циркульним і різьбоміром заміряю різьбу, дістаю гайкорізи, плашки, заново нарізаю різьбу, вивчаю її, змащую. Тоді у мене з'являється новий погляд на терпіння. Інше заняття – прибирання використаних інструментів, адже вони розкидані в процесі роботи. Це заняття корисне. Бо першою ознакою нетерплячості є роздратування від того, що не потрапляє під руку наразі потрібний інструмент. Якщо спинитися, акуратно порозкладати весь інструмент, тоді потрібний знайдеш і позбудешся роздратування, не марнуючи часу і не ставлячи під загрозу роботу. Ми в'їжджаємо до девіля і моя п'ята точка задеревеніла. Ну, годі вже про пастки, звісно, їх значно більше. Я ж мимохідь зачепив цю тему, щоб показати, в чому суть. І взагалі, майже кожен механік годинами може розповісти вам про такі пастки, що він їх виявив, а я про них нічого не знаю. І тобі обов'язково доведеться зіткнутися з багатьма у кожній роботі. І найкращою порадою буде розпізнати пастку, коли в неї втрапиш. І вибиратися з неї перш ніж продовжиш роботу з машиною. У диєвілі ми чекаємо на заправника під великим тілистим деревом. Заправника все немає, а в нас так все затерпло, що не хочеться сідати на мотоцикл, тож розминаємося у затямку. Дерева тут велетенські, вони майже затуляють собою дорогу. Дуже дивно, що в такій постелі бувають дерева. Заправника все нема, а його конкуренти з заправки по той бік дороги, завваживши нас, підходить і наливає пальне. І хатки немає, куди дівся Джон, каже він. Коли ж з'являється Джон, то з гордістю мовить ми завжди виручаємо один одного. Я цікавлюся, чи можна тут десь перепочити, а він відповідає, можете розташуватись на газоні біля мого дому і вказує на будинок через дорогу за тополем. Так ми і робимо. Розлягаємося на буйній зеленій траві. Я помічаю, що газон полагають із канави вздовж дороги. У ній чиста проточна вода. Здрімнули ми десь з півгодини, а тоді бачимо, поруч на траві у кріслі Гойдалці, сидить Джон і Теревениті з пожежником, і той теж сидить у кріслі. Я прислухаюся. Плин їхньої бесіди інтригує. Вона беззмістовна, просто щоб згаяти час. Такої розміреної розмови я не чув аж з тридцятих років. Коли ось так гумоніли мої дідьки, дідусь, прадід. Безцільно розмірена, як і похитування крісла. Розмова все плине і плине, і час минуло. Джон помічає, що я прокинувся, і якийсь час ми балакаємо. Каже, що для зрошування вода надходить із рову китайця. Е, білих людей не за що не примусиш викопати такий рівчак, каже він. 80 років тому вони його видали, сподіваючись, що тут є золото. Такого більше тепер не знайдеш. Ось чому тут такі високі дерева, пояснює він. Далі розмова звертає в інше русло. Звідки ми куди прямуємо, коли від'їжджаємо. Джон каже, що радий був познайомитися і сподівається, що ми добре відпочили. Як мотоцикл рушає під великими деревами, крізь махає йому рукою. Той усміхається і махає у відповідь. Наша пустельна дорога петляє поміж гірських ущелин і схилів. За весь час мандрівки ця місцевість найпосушливіша. А тепер мені хочеться поговорити про пастки істини і мускульні пастки. На цьому і завершиться сьогоднішня шитофо. Пастки істини стосуються даних, що осягаються, вони перебувають у вагонах того потяга. Переважно вони чудово обробляються з допомогою дуалістичної логіки бесіди і наукового методу, про якийсь ішлося вище, коли ми їхали з майлс Сіті. Та існує одна пастка, що цьому не піддасться, пов'язана з істиною пастка логіки так ні. Так чи ні? Т чи це? Один чи нуль? На підґрунті цього елементарного бінарного відношення базуються усі знання людства. Свідченням цього є пам'ять комп'ютера, що зберігає всі знання у формі бінарної інформації. Вона складається з самих лише нулів та одиниць. І все. Оскільки ми не звикли до цього, то і не бачимо, що існує Третя, можливо, логічна складова, рівна і так, і ні, і вона здатна розширити наше розуміння у невизнаному напрямку. Ми навіть назви для неї не винайшли, тож доведеться мені скористатися японським словом «му». «Му» означає «не щось», як «якість» воно вказує на щось поза процесом дуалістичного розмежування. МОУ ну, просто виголошує – не клас, не одиниця, не нуль, не так, не ні. Воно свідчить, що контекст запитання такий, що відповіді такі, як так чи ні, неправильні. І це і не слід так відповідати. Сформулює запитання інакше. МОУ ну, стає доречним тоді, коли контекст запитання виявляється занадто воським для правильної відповіді. Коли дзен-монаха Цзюсю запитала, чи має собака природу Будди, то він відповів «му», що означало, яку б він не дав відповідь, вона була б неправильна. Природу Будди неможливо передати запитаннями, відповідь на яких була б ствердна чи заперечна. І очевидним є те, що це «му» існує у природі, яку досліджує наука. От лише проблема, як завжди, полягає в тому, що ми не на натреновані його розрізняти. Наприклад, неодноразово стверджувалося, що контури комп'ютера показують лише два стани напруга для нуля і напруга для одиниці. Але ж це не нісенітниця. Будь-який технік комп'ютерної електроніки знає, що це не так. От спробуй знайти напругу яка представляє нуль чи одиницю при вимкненому живленні. Контури перебувають у стані му, і не в одиниці, і не в нулі, а в невизначеному стані, який з точки зору одиниці нулів не має сенсу. У багатьох випадках вольтметр показуватиме непряме заземлення, при цьому технік читатиме не характеристики контуру комп'ютера, а характеристики самого вольтметра. І у цьому випадку маємо такий стан при вимкненому живленні, контекст який, якого ширший від станів нуль і одиниця, що вважалося універсальним. І тепер виявляється, що запитання про одиницю і нуль так і не прозвучало. Окрім стану з вимкненим живленням, бувають ще інші стани комп'ютера, за яких дається відповідь му, тому що існують ширші контексти, ніж універсальність типу нуль і годиниць. Дуалістичний розум, як правило, вважає, що прояви му в природі – то якісь контекстуальні обмани чи недоречність. Там з'являється у всіх наукових дослідженнях, а природа не обманює, і її відповіді не бувають недоречними. і припускаються величезної помилки та просто не чесно ті, хто замітає природні відповіді «му» під кивом. Визнання і оцінка цих відповідей стала б допомочою у наближенні логічної теорії до експериментальної практики. Будь-якому лабораторному вченому відомо, що у ході дослідів запитання, що потребують відповіді «так» чи «ні», часто мають відповідь «му». Коли таке трапляється, вважається, що експеримент було невдало організовано. І вчений докоряє себе за дурість і в кращому випадку думатиме, що змарнований в лобках експеримент, який дав відповідь му, для нього став своєрідним уроком, що надалі дозволить уникати помилок при організації наступних досвідів за схемою «так ні». Така низька ну, оцінка експерименту, що дає відповідь му, я невиправда. Відповідь Му важлива. Вона повідомляє вченому, що його запитання занадто вузький контекст і що його слід розширити. І це дуже важливо. Завдяки е е їй його розуміння природи покращилось, а в цьому самого початку полягала мета експерименту. Можна навести суттєві підтвердження тому, що відповідь Му сприяє розвитку науки більше, ніж відповіді «так» і «ні». Так чи ні, лише підтверджують або заперечують гіпотезу. Му повідомляє, що відповідь поза межами гіпотези. Му – це такий феномен, що насамперед надихає на науковий пошук. У му немає нічого, ані таємничого, нічого езотеричного. Просто наша культура так спотворила наші уявлення, що ми недооцінюємо У догляді мотоцикла сама машина дає відповідь му на численні запитання діагностики. Це і є основною причиною втрати на сна. Так не повинно бути. І якщо на свою спробу ти отримаєш невизначену відповідь, це означає одне з двох. Або хід роботи не виправдав сподівань, або потрібно буде розширити твоє розуміння контексту запитання. Перевір свої досліди і переглянь запитання, які ставиш. Не ігноруй відповіді му. Вони так само важливі, як і відповіді так і ні. Ба навіть важливіші. Саме на них ти зростаєш. Здається, мотоцикл вже трохи перегрівся. Та гадаю, це тому, що їдемо по сухій спекотній місцевості. А відповіді я так і залишу у стані му. Поки щось не зміниться. Ми на якийсь час спиняємося, щоб випити шоколадний коктейль у місті Мітчелл, що вмостилося посеред сохлих пагорбів. Вони витнюють за широкими вікнами. Приїжджає фургон із латагових дітлахів, які виходять і заполоняють ресторанчик. Діти поводяться доволі пристойно. Правда, занадто галасливі і енергійні, і помітно, що їхня кураторка трохи нервується. Знову суха постеля, знову церена пісків. І ми нею рухаємось. Глибоке пообіддя ми подолали багато кілометрів. Через безперервне сидіння в мене ниє усе тіло. Я дуже стомився. Крізь також. Я помітив це ще в ресторані. Ще й пригнічений якийсь. Може то хача. Гаразд, їдемо далі. Розширення єдине, що я хотів ще згадати у зв'язку з пастками для істини. Настав час перейти до психомоторних пасток. А це вже така серена розуміння, яка безпосередньо пов'язана з тим, що відбувається з машиною. Тут до втрати на і до її найбільшого розчарування проводить невдалий вибір інструменту. Нема нічого більш деморалізуючого за таку проблему. Якщо можеш собі дозволити, придбай хороший інструмент і ніколи не пожалкуєш. Коли хочеш зекономити, не забудь про газетні оголошення. Звичайно, добрий інструмент не зношується, і якісний вживаний буває кращим за новенькі і гіршої якості. Переглянь каталоги інструментів, із них можна багато вивчити. Окрім неякісного інструменту, пасткою для наснаги можуть стати кепські умови. Зверте увагу на належне освітлення. Просто дивовижно, кількох помилок можна уникнути при правильному освітленні. Дрібних фізичних незручностей уникати не вдасться. Та, коли вони масштабні, жарота чи холоднеча, то це може дуже вплинути на твоє оцінювання, коли не пильнуватиме. Наприклад, коли дуже холодно, ти поспішатимеш і можеш накоїти дужниці. Якщо занадто жарко, то значно знижується поріг роздратування. За можливості, уникай незручної пози в роботі. Невеличка табуретка біля мотоцикла значно підвищить твою витримку і зменшить ймовірність пошкодженні механізму, з яким працюєш. Є ще одна пастка для наснаги, що приводить до справжнього псування. Мускульна нечутливість. Причиною цього є нестача кінестезії, нерозуміння того, що хоч зовні деталі мотоциклу міцні, в моторі є делікатні і точні деталі, і в результаті мускульної начутливості їх можна пошкодити. Існує так зване чуття механіка, очевидний для знавців і темний ліс для новачків. І коли бачиш, як так, такий чоловік береться до машини. То страждаєш разом із машиною. Чуття механіка походить від внутрішнього кінестетичного відчуття еластичності матеріалів. У певних матеріалів, як от кераміка, вона невелика. Тож при нарізанні такої деталі треба дуже пильнувати і не докладати надбіжних зусиль. У інших деталях, наприклад, сталі, еластичність надзвичайна, навіть більше за гумову. Хіба що коли працюєш із великими механічними зусиллями, та еластичність ця не є очевидною. А в діапазоні великих механічних зусиль при роботі з гайками і болтами варто розуміти, що у цьому сенсі метали еластичні. Коли берешся за гайку, то існує така точка, що називається закручена від руки. Коли контакт є, а еластичність не задіяна. Тоді є точка підігнану, відбувається легка поверхнева еластичність, а є туга точка межа, коли вичерпується вся еластичність. Зусилля потрібні для досягнення усіх трьох точок для кожного розміру гайки і болта різні, а також для змащених гвинтів і контргайок. Різні зусилля потрібні для сталі, чавуну, латуні, алюмінію, пластмаси, кераміки. Та людина зчуттям механіка завжди знає, коли вже досить туго і потрібно спинитися. Людина, ж позбавлена даного відчуття, пропускає цю мить і зриває різьбу, ламаючи грига. Чуття механіка означає не лише розуміння еластичності металу, а й його м'якость. В середній день машини є поверхня оброблені з точністю до 10 тисячної см. Якщо деталь опустити, забруднити, шкряпнути, стукнути молотком, то цю точність буде втрачена. Варто розуміти, під поверхне метал здатен витримувати і удари, і значний тиск, але самі поверхні не такі. У роботі з високоточними деталями, коли до них важко дістатися, чи коли вони застрягли, людина із чуттям до механіки намагатиметься не пошкодити поверхність тих деталей, вона по можливості докладатиме зусиль на невразливі поверхні. Коли ж таки доводиться з ними мати справу, то слід користуватися м'якшим інструментом. Для таких робіт годяться латунні, пластмасові, дерев'яні, гумові і свинцеві молотки. Користуйся ним. На лещата можна накласти пластмасові, мідні чи свинцеві прокладки. І цим користуйся. З високоточними деталями покладся до лайливого. Ти про це ніколи не пошкодуй. Якщо маєш звичку по всьому гатити, зупинися і постався з повагою до складної деталі. Видовжені кострубаті тіні в краї, що його ми проминаємо, залишають по собі гнетючі відчуття. Можливо, дається в звичний надвечірній облом, та після того, що я сьогодні намолов, закралося в мене відчуття, що я все ходив о коляса. Хтось може запитати, ну гаразд, якщо вдасться уникнути всіх пасток на стан, То що, все піде як по маслу? Певно, що відповідь буде негативна. Ще далеко до тієї миті, коли все піде як по маслу. Потрібно ще жити як належний. Спосіб твого життя допомагає уникати пасток і бачити правильні факти. Хочеш знати, як написати бездоганну картину? Це легко. Сам стань досконалим і тоді просто природним чином малюй. Саме так чинять усі майстри. Живопис чи ремонт мотоцикла не віддільні від решти твого існування. Якщо шість днів на тиждень не займаєшся машиною, то які ж це хитрощі, уникнені пасток, враз роблять тебе мудрогелом на сьомий день. Усе взаємопов'язане. Та якщо шість днів ти мислив недбало, ага, на сьомий і дуже постараєшся бути кмітливим, тоді, можливо, наступний тиждень уже не будеш таким нехлюєм, як шість днів до того. Мені здається, що розмірковуючи зараз про усі ці пастки для насна, я стараюся знайти найкоротший шлях до правильного життя. Справжній мотоцикл, з яким ти працюєш, має назву ти сам. Машина, що начебто перебуває он там, і особистість, яка перебуває ось тут, це не дві окремі прояви. Вони або зростають разом у напрямку якості, або разом змінюють курс. Коли ми проминаємо перехрестя над Прайнвілом, світлового дня залишається лише кілька годин. Ми перетинаємо 97-е шосе і звертаємо на південь. Заправляюсь і відчуваю таку втому, що заходжу за заправку і сідаю на низьке цементне узбіччя, пофарбоване жовтою фарбою. Простягаю ноги на граві, крізь віти дерев в очі б'є сонячне проміння. До мене підходить крізь, теж сідає. Ми сидимо мовчки. Ось теперечки геть тоскну. Скільки було мови про пастки для наснаги, аж ось у я втрапив сам. Напевне, це втома. Добре було б здрівнути. Я трохи спостерігаю за автомобілями, що мчать по шосе. У них відчувається якась самота. Навіть не самота, гірші. Як той вираз у заправника, що наливав пальне в баб, Гід ніякий. Ніяке узбіччя на ніякому граві, ніяке перехрестя на шляху в нікуди. А ще й водіїці на дорозі. Щось у них таке. У них однаковий вираз, як у заправника. Вони вирічаються поперед себе в якомусь трансі. Я не бачив такого, відколи це вперше помітила Сильвія. Здається, не всі беруть участь в похоронній процесії. Час від часу хтось скосо зиркне, а тоді відведе безематійний погляд, наче так вже зайнятий власними справами. Або ж ніяко через те, що хтось перехопив його погляд. Я зауважую, це було, такого давно вже не було. І їздить тут якось інакше. Таке враження, що водії мчать від міста до міста на максимальній швидкості. Не наче вони тільки і прагнуть, що доїхати. А решта байдуже. Водії думають лише про пункт призначення, а не про дану мить. Я знаю, що це. Ми ж на Західному узбережжі. Тут ми знову чужі. Людоньки. Та я ж забув про найголовнішу пастку для нас наснаги. Похоронна процесія. Та, в якій перебуваємо всі ми, і той розбурханий пофігістський, суперсучасний, егоїстичний триб життя, що заволодів цією країною. Ми так від цього віддалися, що я про нього геть забув. Вливаємося у транспортний потік, що прямує на південь, і я відчуваю, що підкрадається ця розбурхана тривога. У дзеркалі бачу якогось покадька, він дихає мені в потилицю. А обганяти не хоче. Збільшує швидкість до 75 а він і далі висить за нами. 95, і ми відриваємося. Не подобається мені це все. У бенді ми спиняємося і вечеряємо в модежновому ресторані, і тут люди не дивляться одне на одного. Обслуховування бездуханне, проте безлике. Далі на південь трапляється лісок із хрилявими деревцями. Вони комедно купчаться. Видно задом якогось підприємця. В одній такій ділянці, що подалі від траси, ми розстеляємо спальні мішки, Тоді виявляємо, що пласт глиці заледво покриває товстий шар якої пилюки. Досі я такого ще не бачив. Треба обачно ходити, щоб не порушити ту хвою. А то здійметься страшенно курювай все навколо. Ми розстиляємо брезент. А на нього мішки. Наче так краще. Заводимо з Крісом на довгу балачку про те, де перебуваємо і куди їдемо. У сутінках я розглядаю мапу. Ще трохи дивлюсь на неї при світлі ліхтарика. Сьогодні ми подолали 520 кілометрів. О, ва! Кріс геть зморений, як і я. І він так само готовий заснути без задніх ніг.